Де навіть судові справи дріб'язкові і не зможуть забезпечити успішної кар'єри, як би добре їх не провів. Отже, треба буде шукати інших способів, аби звідси вирватися. Добре, якби це сталося раніше, ніж закінчиться термін роботи за направленням. Я діяв і міркував, так як на моєму місці діяв і міркував би будь-який вчорашній студент університету і мешканець Львова протягом п'яти років. Студент, який подавав неабиякі надії, вважався майбутнім світилом юриспруденції, до того ж був закоханим у старовинне місто з особливим українським духом і бурхливим політичним життям. Студент, який закінчив університет з відзнакою, але завдяки загадковому збігові обставин опинився у глухомані, а не в аспірантурі, міському суді Львова чи хоча б меншого, але все ж таки обласного міста, септо Луцька. Правда, голова Старовишнівського суду має явні симпатії до мене. Каже, що в мене добрі шанси в майбутньому але скніти у Старій Вишні я не збираюся. Хоча я розумію, поки що слід набратися терпіння. Так цілком природно міркував я перший Георгій. Другий щовечора, кожного пізнього осіннього вечора, вирушав у свої дивні мандри глухими пустельними вулицями Старої Вишні. Вулиці тут стають порожніми, наче за якоюсь дивною командою. Ще у центрі звучить музика з барчиків, немов кидаючи виклик темряві, яка насувається на містечко з усібіч, а вулиці вже порожніють. Якось я перевірив ті порожні, глухі, без єдиного вогника вулиці поглинають музику. Вона перестає звучати, ледве занурюєшся у безпросвітню осінню темінь. Міг би заприсягтися, що хтось невидимий Бере ті звуки, жбуруляє у грязюку гливке місиво, що розквашує вулиці Дедалі більше з кожним новим дощем І втоптує люто з насолодою, Доки не перестає звучати остання квола нота. І тоді настає тиша, дедалі чорніша, В'язкіша і всеоб'ємніша. У неї бездонні очі, котрі розширюються, втягуючи у себе випадкових перехожих. У неї затаєна також темна і невидима саркастична посмішка, котру радше відчуваєш, аніж бачиш. І здається, що ця тиша от-от зарегоче і обхопить плечі ще чорнішими, ніж вона сама долонями. Саме такими вечорами я й вирушав у свої мандрівки постійні, наче цей вечірній морок. Мандрівки у пошуках крику, того самого, про який казав мені жебрак. Спершу я спробував розшукати нічного незнайомця. Це було нелегко, бо я не знав, як його звати. Спробував описати його моєму квартироздавачу судовому виконавцю Антону Петровичу. Але той лише якось дивно, жахом і невумовним докором подивився на мене. «Так ніби я попросив помінятися ролями», – подумав я тоді. «Ніби я захотів стати господарем дому, в якому жив на правах квартиранта». Чи навіть запропонував віддати на зґвалтування єдину дочку судового виконавця, яка мешкала разом з ним і його дружиною, такою ж маленькою і невродливою. Втім, і дочка також була невродлива стара діва, старша від мене на чотири роки, до того ж трохи кульгава. Я часом бачив її на подвір'ї іноді в містечку, де вона працювала швачкою на місцевому побуткомбінаті. Вона дивилася на мене великими сумними очима і поспішно відводила їх, втягуючи голову в плечі. При цьому здавалося, от-от заплющить від от страху і ніяковості ті свої великі темно-сірі очі, чи не єдину привабливу річ на невиразному, наче прозмитому обличчі. Обмінялися ми за три місяці щонайбільше десятком фраз, таких необов'язкових і байдужих, що я взагалі втратив будь-який інтерес до неї. Спробував я розпитати в суді, однак зустрів лише знизування плечима. Якоїсь неділі я здогадався навідатися до місцевої церкви, де побачив неподалік брами та біля сходинок при вході до храму кількох жебраків, та жоден з них не був моїм незнайомим знайомцем. Десь після першого місяця вечірніх блукань я подумав, що може жебрак приходить щоночі до потяга. Думка здивувала мене і змусила скептично посміхнутися. Але наступної ночі я прийшов і до санкт Петербурзького потяга. Довкола, як і в ніч мого приїзду, стояла моторошна тиша. Між кошлатими сірими хмарами плив повний блідий місяць. Я стояв поміж двох колій і думав, що безглуздішого заняття годі придумати. Все ж я дочекався потяга, який спинився якраз на одну хвилину, з якого ніхто не вийшов і в який ніхто не сів. Я провів кавалька до вагонів,